da pili <coughs> katika mambo ambayo yanathibitisha ukweli wa shahada ya mtu kwamba mtu huyu kweli anakubali anna muhammada rasulullah tulijifunza hii shahada lazima itimize mambo makubwa manne mnayakumbuka <coughs> nah. Jambo la mwanzo taa'atuhu fima amara. La pili tasdiquhu fima akhbara. La tatu ijtinabu ma nahaha anhu wa zajara. Lanne alla yu'badallahu illa bima shara'. Ili uambiwe wewe unamkubali mtume lazima utimize mambo manne. Moja Umtii katika yale yote aliyoamrisha. Tu'atuhu fima amara. Haki jambo la pili uyasadikishe yale aliyoeleza kwamba ni kweli kwa sababu ni mtume na Allah amemtakasa wa mayantu kwa anil hawa. Kwa hiyo habari zake zote sisi waumini tunazikubali ni za kweli. Tatu ijtanabu manaha anhu wa zajara ni kuyaepuka yote aliyokataza na kuyakemea. Kwa hiyo tunaishi kwa mujibu wa maelekezo ya mtume, si ndio mwalimu wetu, kiongozi wetu. La nne, na ndio linahusiana na hiki ninachotaka kukizungumza. Ibada zako ziwe kwa mujibu wa maelekezo yake. Alla yu'bada Allahu illa bimasharaa. Wewe Muislamu muumini uliyemkubali mtume Sheria zako ziwe ni zile alizozielekeza nani mtume. Sasa <coughs> ukiwa wewe wajiita Muislamu lakini unaitakidi tena angalia neno aliyotumia Sheikh man i'taqada man I'tiqadi maana ni kitu mtu anakiamini anakifunga kwenye moyo wake. Kwa hiyo man i'taqada yule atakayefunga katika moyo wake imani hii ipi? anna ghayra hadiy an sallallahu alaihi wasallam kwamba mwongozo usiokuwa wa mtume mafundisho yasiyokuwa ya mtume maelekezo yasiyokuwa ya mtume akmalu ni makamilifu zaidi min kuliko mwongozo wa mtume akiitakidi mtu hivyo amekufuru au anna hukm ghairihi akitakidi mtu kwamba hukumu nyingine isiyokuwa hukumu ya mtume na hukumu ya mtume ndiyo hukumu ya Allah au kwa sababu mtume muballighun anillahi mtume anafikisha ya Allah hasemi yake na hapazingatia vizuri ukiitakidi kwamba hukumu za mtume maana yake hukumu za Allah kwamba kuna mwongozo ambao ni mkamilifu zaidi kuliko mwongozo wa mtume au kuna hukumu ambazo ni nzuri na ni bora zaidi kuliko hukumu za mtume akitakidi mtu namna hiyo huyu mtu kakufuru kwa nini kakufuru kwa sababu amehalalisha jambo ambalo linajulikana katika dini kwamba jambo hilo ni haramu ye kalihalalisha sasa basi nukta hii kule kuita kwamba mwongozo wa mtume ni mkamilifu zaidi maana yake ni kule kuamini kwamba kuna njia na mfumo wa maisha na utaratibu wa maisha mwingine ambao ni bora kuliko mfumo na utaratibu wa maisha aliotuletea mtume Narudia kutanabaisha jambo moja muhimu Vitenguzi hivi ni muhimu kuvijua kwa sababu Hali halisi ya maisha yetu unaweza kuwa umeshaingia katika kitenguzi au vitenguzi kadhaa na wewe hujui na ukaendelea kujiita Muislamu kwa sababu huto hutojiona umebadilika chochoto. unabaki ni wewe yule yule jina lako ni lile lile unaswali, unafunga lakini yale unayoyafunga kwenye moyo wako hesha kutoa kwenye Uislamu tayari taja mwongozo na ametaja hukumu. Kirudi kwenye kitabu anasema mwenye kuitakidi anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwamba mwongozo usiokuwa mwongozo wa mtume akmalu min hadihi ni mwongozo uliokamilika kuliko mwongozo wake. Kisha akataja jambo la pili au hukumu nyingine isiyokuwa hukumu ya mtume aliyokuja nayo ukaona kwamba hiyo ni nzuri zaidi kuliko hukum za mtume sallallahu alaihi wasallam hapa nataka nikusomeeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati nnisa aya ya 60 suratu nnisa aya ya stini itatusaidia kuelewa kipengele hiki au kitenguzi hiki kisoma leo Allah tabaaraka wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitani rrajim alam tara ilal ladhina yaz'umun annahum aamanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الم ترى الى الذين يزعمون ج و و wale ambao yazuumuna wanadai neno zaama katika lugha ya kiarabu ikitumika zaama ni madai ya uongo yani ni kinyume na uhalisia ni kama kumwambia mtu tuko pamoja lakini nafsi yako nakwambia misi sina mpango naye sasa unamuaminisha mtu kitu ambacho sicho. usiwe na wasiwasi tuko pamoja kama vile mtu akasema ah mimi ni muumini mimi ni Muislam lakini kwenye moyo wake anaitakidi kitu kingine ambacho ni tofauti Alam tara ila alladhina zaamuna annahum amanu hujui wewe Muhammadi, wale ambao wanadai madai ya uongo kwamba wameamini bima unzila ilaika wameamini uliyoteremshwa aliyoteremshwa mtume ni nini Quran wanadai kwamba wameiamini Qurani wamaunzi min qablik na wanaziamini sheria zilizoteremka katika vitabu vilivyokuja kabla ya Qurani na hii ndio imani yetu sisi si ndio sisi tunamwamini Allah tunamwamini mtume Muhammad tunawaamini mitume wote na tunaviamini tuna vitabu vyote si ndio kwa hiyo wanadai wamemwamini wameamini wame Qurani na vitabu vilivyoshuka kabla ya Qur'ani wanadai kwamba wameviamini. Na Allah zingatia ili neno anasema wanadai. Kwa ma, nini basi wanaambiwa wanadai na siku ile madai yao? Sababu ni mbele inayofuata: yuriduna na ayatahakamu ila at Kwa sababu hii ndio wakaitwa wanadai madai ya uongo wanataka kuhukumiwa na hukumu zisizokuwa za Allah sasa turudi kwenye maisha yetu hizo hukumu za Allah tunazitaka je ndio zinatuhukumu anaweza mtu kusema sasa utafanyaje tumetenzwa nguvu hatuna uwezo nazo ni kweli maana yake ili useme ni kweli lazima ujue unaamiliana na Allah ambaye anakujua na anajua uhalisia nikukumbushieni aya moja katika Qur'an kwamba Allah anasema siku ya kiyama tutakapofufuliwa wale ambao waliishi nje ya sheria za Allah hawakuzitekeleza wataulizwa Aina kuntum yemlikuwa wapi mpaka mkashindwa kutekeleza maamrisho na sheria za Allah qalu fima kuntum innal ladhina tawaffahum almalaiikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum aya ni maswali watu wataulizwa waliofishwa dhalimi anfusihim hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao wamedhulumu vipi nafsi zao hawakuishi kwa vile walivyotakiwa kuishi kwa hiyo walidhulumu nafsi zao قالوا malaika watasema wakiwauliza fima kuntum. كنتم نم liko wapi mpaka mmeishi duniani mpaka mnakufa mkutekeleza sheria za Allah mmerudi hali ya kuwa mmetengeneza vita na ugomvi na Mola wenu nini shida قالوا watasema katika kujitetea كنا مستضعفين في الارض sisi huko duniani tulinyongeshwa tulikuwa hatuna nguvu tukaishi kwa kutii mamlaka za kibinadamu tukaishi kwa kufata kanuni sio sheria za Allah tulikuwa wanyonge sio kesi maisha litakuja swali alam takun ardhullah wasiatan fatuhajiru fiha kwani ardhi ya allah haikuwa pana mkahama hapa tunapata swali la msingi katika utafutaji wetu wa maisha ukienda pahala maisha yakawa magumu tunahama kwa sababu ya maisha hapa maisha yamekataa nikajaribu kungine. unahamia sehemu nyingine Allah anakufungulia riziki. Si tunafanya hivyo kwa ajili ya dini. Hapa nilipo naona dini yangu haiendi vizuri. Anaweza mtu kuishi kwa sababu ya dunia yake pahala ambapo hata msikiti hakuna, hasiki wala adhana lakini kwa kuwa riziki yake imefunguka huwezi kumbandua hapo ya kwake anakwenda maisha yake anamwelekea atasema ah alhamdulillah lakini hafikirii watoto wake watasoma wapi madrasa ataswali wapi inawezekana mwaka mzima hajawahi kuswali swala ya jamaa hata moja imani inazidi kufifia lakini kwa kuwa rizki inapatikana yuko pale hawezi kuondoka sasa wakati mwingine Unapoandaa majawabu kumbuka yule unayekwenda kumpa majawabu anajua kwa hiyo hadanganyiki wala huwezi kumdanganya Kibinadamu binadamu unaweza ukamdanganya tu mtu hivi ukamwambia ukaona kama utamrithisha hivi lakini Allah Jalla wa hadanganyiki Alam takun ardhullah wasi'atan fatuhajiru fiha lakini pia Allah anatambua wako ambao kweli walinyongeshwa hata huko kuhama walikuwa hawawezi. Ndio akasema mbele illal mustadhafina minar rijali wan nisaa wal wildan la yastati'una hila wala yahtaduna sabila. Walikuwa ambao kweli wamenyongeishwa wanaume, wanawake, watoto hawawezi hata kuhama, hawana hila yoyote wanaweza kufanya. Ikawalazimu kuishi hivyo walivyoishi. Sasa nirudi kwenye swali la msingi. Alam tara ila alladhina yaz'umuna anahum amanu. Hii aya ichukuenini kama assignment. Surati nnisa aya number 60. Kila mmoja aitipitie ametulia kwa makini atafakari. Je, hujui ewe Muhammad wale ambao wanadai madai ya uongo kwamba wameamini Qur'ani? na wameamini sheria zilizokuwa kabla ya Qur'ani lakini yuriduna an yatahakamu ila atagut wanataka wanapenda wanaona sawa kuhukumiwa na sheria zisizokuwa za Allah waqad umiru an bihi lakini wameamrishwa na Mola wao wasikubali kuhukumiwa na sheria zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala wa yuridush shaitanu an yudhillahum dhalalan baida na shaitanu anataka kuwapoteza upotevu wa mbali kabisa upotevu wa mbali ndio mtu anaweza akawa katika batil alafu anajaribu kuitetea batil unajua kukosea ni kitu kando na kutetea makosa ni kosa lingine sasa kuna mambo ambayo yako ndani ya uwezo wetu. Nikupeni mifano miwili hai. Najuzi tu hapa nimepokea kadhia kama hii pale ofisini kwangu. Kwenye masala ya mirathi kwa sababu inagusa uchumi, inagusa maisha, inagusa maslahi. Hawao ambao yazu'muna annahum aamanu bima unzila ilayka wama min qablika. Inapokuja kadhia ya pesa yuriduna ya tahakamu ila tawghut. Wanakuja kabisa unajua Sheikh tumeshafungua tumeshafungua nini wanaita? Tumefungua mirathi. Mirathi inafunguliwaje? Unamuuliza mtu inafunguliwaje mahakamani shekhe? Eh. Unamtizama muumini wako huyu una naye swala tano safu ya kwanza kwani Allah hajabainisha utaratibu wa mirathi au unajua shekhe ukoo tumekaa kama familia tumeona tu bora tukafungue mahakamani Yuriduna ayatahakamu ila at yani kuna vitu kweli huwezi lakini kuna vitu unataka wewe na nafsi lao ingelikuwa inafunguliwa inasema huku ndio kuna maslahi na hasa kwa watoto wa kike unajua mahakamani ya hamsini kwa hamsini lakini alikuja mmoja juzi nikajaribu kumuelewesha, akasema shekhe unajua mimi sijui nataka unieleweshe vizuri nielewe tofauti ya kurithi kiislamu na kurithi mahakamani Kasema sawa nikamfafanulia nikampa mifano haya akasema sasa nimeelewa Utafata, kuna mwenzangu ngoja naye nikamweleshe vizuri kama ataelewa basi tutafata. kambia sawa sasa tunaposoma kipengele hiki au kitenguzi hiki mwenye kuitakidi kwamba muongozo usiokuwa muongozo wa mtume ni mkamilifu zaidi au hukumu isiyokuwa hukumu ya mtume ni bora zaidi kuliko hukumu ya mtume kipengele hiki kinamtoa mtu njia ya uislamu kwa hiyo akiamini kwa mfano katika mfano niliyotoa huu kwamba mimi naona bora mirathi tukagawiwe kule kwa utaratibu wa mahakama kwenye hamsini hamsini naona hapa mi ndio haki amebaki salama huyu shahada yake imebaki haijabaki Hu ni mfano hai ambao unaweza ukaeleweka vizuri Katika surati al-Maida aya ya Allah anauliza swali la mshangao afahukma hukmal ya yabghun Je hizi hukumu za kimila za watu zisizokuwa za Allah ndizo wazitakazo Waman ahsanu min Allahi hukman liqaumi yuqinun Hivi ni nani anaweza kuwa na hukumu bora na nzuri zaidi kuliko Allah lakini kwa watu wenye nini wenye yaqini Wale wenye yaqini ndio wanaamini na wanakubali kwamba Allah hukumu zake ni bora zaidi na kwa nini sisiwe bora hali ya kuwa yeye ndio katuumba na anajua maslahi yetu zaidi kuliko tunavyojua sisi kwa hiyo utaratibu na mfumo aliotuwekea Allah ndio wenye maslahi na sisi. Usipotafakari kidogo unazo kasema mbona kama sio sawa. Kwa mfano katika swala la mwanaume kuchukua mara mbili ya mwanamke katika ishu ya mirathi. Mwanaume anachukua mbili. Mwanamke anachukua 100%. Wanawachuone wamejaribu kuchanganua ni kuelezeni kidogo kwa faida. Na hii nilimuuliza yule dada aliyokuja ofisini kwangu nikamwambia mwanamke akichukua mali yake alafu mathalan kaolewa wanawake walivyo akipenda anatoa kila kitu. Si ndio? Anaweza akampata mwanaume akamhadaa. Unajua bana na hizi kesi zipo nyingi tu. Unajua mke wangu mambo haendi vizuri sasa unaonaje ile nyumba yao urithi tuuze tuinvest, invest na mipango mizuri baadaye tutapata iki, tutanunua nyumba nyingine tutafanya hivi Sio Anauza mwanampa kila kitu mwanamme anaendesha biashara mambo yakikaa vizuri atashutukia tu ameoa mke mwingine akileta maneno bana kwenda za kuachana na mimi Anabaki analia Haya mambo yamewakuta wengi Sawa. Sasa nikawa namwambia hii moja uliyochukua na moja akawa amechukua kaka yako kakutunzia na Uislamu umemwajibisha kaka. Sio mimba ihsan. Yaani yuko hivi. Mzee wenu amekufa. Wa merifi. Wao kachukua marambili yake, ya akachukua mara moja. Ameolewa. La samah mumekafa au kaachwa. Wazazi hawapo. Uo dada anaenda wapi? Na? Kwa sababu nyumba yetu tulishauza. Sasa nikuulizeni bila. anaweza kurudi dadao kawambia unaenda wapi mimi kwetu tuliuza we pambana kivyako unaweza ukasema hivyo. Jamii itakushangaa kwanza. ndiyo. Huyu ni dada yako manake ummpokee katika hali yoyote ile lazima ummpokee Sasa anarudi kutumia ile moja yake Uweze ukasema tuligawana sawa kwa sawa usilienda mahakamani ukataka 50-50 basi kapambane kivyako Mimi hapa tuligawana mali ya wazee wetu tukamaliza kila mmoja alichukua zake Uweze kusema hivyo Kwa hiyo unarudi kumlea na ndio maana mwanamke katika Uislamu analelewa katika hali zote analelewa akiwa ni binti. Na ndio maana kwa wale ambao tayari mna watoto angalia nguvu kubwa unakuwa umewekeza wapi? Una watoto hakika na wa kiume anayeangaliwa kwa ukaribu sana ni nani? Mtoto wa kike. akiwa kwa wazazi anatazamwa na ndio maana Mtume ameahidi mpaka malipo ya pepo kwa mtu ambaye amepewa watoto wa kike akawalea mpaka wakatoka mikononi mwake salama Hii ni bishara ya Mtume sala alaihi wasallam kwamba huyu tutakuwa hivi peponi Lakini usisahau kwamba hii ni pamoja na, na tauhidi na, na matendo mengine yani sio tu umejikita kulea watoto alafu ni mshirikina ukasema utakuwa na Mtume peponi hivi a'a tauhidi amali nyingine ziwepo hii sasa mtaji huu kusaidie kukuzuku kuvusha sawa so. sasa amekwenda kwa mume tazama mafundisho Islam ya Uislamu yanavyomtaka mume akae na mkewe kwa kumthamini kwa kumhurumia kwa kumkumpa kila anachoweza kadiri uwezo wake waashiruhunna bil maarufi wasia wa Allah kwa wanaume isini na hawa wanawake kwa wema inakwenda yuko kwa mume mume amefariki labda hakuachwa mume kafariki watoto wa kiume wanabeba jukumu la kumlea mama yao kwa una mkuta huyu ni wakutazamwa na kulelewa minal mahdi ila lahadi tangu anazaliwa ni binti mpaka anayekwa kwenye mwanandani yeye ni wakutazamwa na kuangaliwa kaji sasa dunia na mfumo huu wa kitawuthi umekuja ukawa hadaha, wakaona hata wao wenyewe wanaweza wakasimama wakaaminishwa ujinga huu kwamba wao pia wanaweza wakasimama wao kama wao zikatengenezwa kaulimbio nyingi nyingi tu tukiwezeshwa tunaweza hamsini kwa hamsini. lakini wanafika pahala kabisa anagonga ukuta hapa lazima awepo mwanaume kwa sababu hii ni fitra ni maumbile Allah kaumba hivyo sasa mtu akikubali kuishi katika fitratullahi allati fatarannasa alaiha. katika umbile ambalo Allah kaumbia watu ataishi salama lakini yule anayekwenda kinyume anaka anajaribu kupambana na maumbile ya Allah. Muswadamatul fitra hauwezi kufaulu. Ukiishi maisha ya kugongana na maumbile na utaratibu wa Allah huwezi kufauru. Sasa nikupeni mifano ya kukufuru kupitia kitenguzi hiki cha nne mani اعتقدا ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه 1 ni kufadhilisha kanuni zilizotengenezwa na wanadamu juu ya sheria za Allah Muislam akifadhilisha kanuni zilizotengenezwa na watu akaziona ni bora na niadilifu kuliko sheria za Allah hii inamtoa mtu katika Uislamu imeeleweka si kuna mabunge yanatunga sheria watu wanakaa wakatunga sheria zitakazofuatwa na watu na jamii fulani ambazo zinatengenezwa wanaamini kwamba ndio zitatengeneza jamii iende vizuri na mambo yake yakae vizuri. Lakini Allah pia kabla ya hayo mabunge alipotuleta duniani akatuwekea na mwongozo na akachukua dhamana faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashka Atakaifuata mfumo huu na utaratibu hatopotea na hatopata taabu, ataishi vizuri na hii ni dhamana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano wa kwanza, kuitakidi au kufadhilisha kanuni zilizotengenezwa na watu ukaziona ni bora kuliko sheria za Allah. Mfano wa pili Ukitakidi kwamba hukumza za Allah haziendani na wakati tulionao. Na haya maneno tunayasikia katika vinywa vya baadhi ya watu kwamba unajua hizi sheria za mwizi kukatwa mkono mzinifu kupigwa mawe sijui sheria za kuoa wake wengi ilikuwa ni kipindi hicho ambacho watu hawajastaarabika eh, leo dunia imeendelea watu wamestaarabika wamesoma bado mnataka kuleta sheria hizo za zamani akitakidi hivyo mtu amekufuru kwa nini kwa sababu sheria za Allah salihu likuli zamani na makana sheria za allah hazipitwi na wakati zinafaa pahala popote katika jamii yoyote katika muda wowote ni mfano wa pili kwa kitenguzi hiki namba 4 mfano wa tatu akisema mtu kwamba hukumu ya Allah Jalla wa Ala iko sawa sawa na hukumu hizi zinazowekwa na watu kwamba hii sawa na hii sawa tu. Kwa hiyo mtu ana hiari anaweza akachukua hii au akachukua hii yote sawa tu. Jambo hili ni hatari sana. E mifano tumeielewa? Ni muhimu kuizingatia hii mifano kwa sababu vitenguzi hivi vinatajwa vina kama namna fulani ya kushabihiana. Tazama mifano hii itakutofautishia. Kwa hiyo hapa kuna nukta nne napenda nizitaje mzingatie vizuri. kuna kuitakidi kwamba kuna mwongozo yani hii namba moja, kwanza izingatie, Kuna kuitakidi kwamba kuna mwongozo uliyomkamilifu kuliko mwongozo wa mtume. Hii namba moja. Sawa. mbili kuna kuitakidi kwamba kuna hukumu iliyo nzuri zaidi kuliko hukumu ya mtume. Hiyo namba mbili. Tatu, kuitakidi kwamba mwongozo fulani uko sawa tu na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na unaposema uko sawa kwa maana mtu anaweza akaamua kuchukua hii na akaacha hii akachukua hii akaacha halafu kuna hali ya nne kuitakidi kwamba kuna hukmu ambayo ni mumathil li hukmi nnabi sallallahu alaihi wasallam yenye kufanana na hukumi ya Mtume صلى الله haya mambo manne yote yanamtoa mtu katika mstari mfano katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala tunafahamu kwamba wachani niwape mfano wa karibu riba sawa riba ni haramu katika mafundisho ya Uislamu unaonaje Muislam na nitakuelezeni katika mfumo wa maswali mtu akasema kwamba riba ni mfumo wa dunia dunia ndio inavyokwenda sasa hivi uwezi ukatoka kimaisha lazima upite kwenye riba kwa hiyo wewe unasemaje kuhusu riba mi naona ni sawa tu ingawa mimi situkui riba lakini mimi naona sawa tu. Haya maneno ukiweka kwenye mizani ya sheria yamekaje? Na kuulizeni Anasema mimi si na miamala ya riba. Ila mimi naona ni sawa tu. Msiwabane sana watu. Dunia yenyewe hii hakuna mtu atakupa hela zake burebure, basi kuwa faida. Kwa hiyo wafanyeni watu wefesi msifanye dini kuwa ngumu. Kwa hiyo unasema nah, mimi sikui riba ila mimi naona ni sawa tu. Hayo <laughs> maneno yanazania yamekaje katika mizani ya sheria? Ni kufru kwa sababu kapinga hukumu ya Allah wazi wazi. Allah me riba wa ahalalla huul bay' wa harrama riba Kwa hiyo ukisema mimi naona ni sawa kwa maana unapinga moja kwa moja sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au mtu akasema swala la uzinifu ah, mimi naona ni kawaida tu ingawa mimi sizini mimi sizini. Lakini sidan kama inaweza ikawa yani maisha yaka, yakaenda bila kuwa na mpenzi maisha yaenda bila hivyo ila mimi sifanyi sawa haya maneno ni hatari katika mizani ya sheria kwa hiyo ndugu zangu mwenye kusema maneno mfano wa haya na mengineyo amehukumiwa kwamba mambo haya na mtengua anamtoa nje ya Uislamu kwa sababu ameikanusha shahada ya pili kwa maelezo mengine mafupi kitenguzi hiki namba nne, kinatengua Uislamu wa mtu kwa sababu kinapingana na shahada ya pili shahada ya pili ni shahadatu anna muhammadar rasulullah na katika kukubali anna muhammadar rasulullah mambo manne yatimie sasa ukiwa wa hivi umeavunja haya manne na umeivunja shahada yako na kwa kuivunja shahada uwezi kuwa Muislamu kwa kukubali shahada moja lazima ukubali shahada mbili. Katika muktadha wa kukubali shahada ya pili ni kumtii mtume katika maamrisho yake, kumsadikisha katika yote aliyoyaeleza, alafu kuyaacha yote aliyokataza ya na kuyakemea na ibada yako iende kwa mujibu wa maelekezo yake. Kwa hiyo hapa pia hii inatukumbusha kila wakati na haya maneno nimekuwa nayarudia sana umuhimu wa kuikagua shahada yako kila wakati. Bado iko na vigezo kwa sababu katika maisha kuna vitu tunaamiliana navyo vinakuwa na expire date sio? Sasa hata shahada ina expire. Ko lazima uone ikagua shahada yangu bado iko iko sawa au inahitaji kuupdate Sasa haya mambo ndugu zangu ni mambo hatari ingawa jamii ya Kiislamu iko mbali kabisa na mambo haya mbali sana Lakini sisi wachache ambao tumekubali kutenga muda wetu kukaa kusoma Mambo kama haya hatari ambayo yameikumba jamii tuanze kwenye familia zetu wa anzir ashiratakal akrabin. elimu hii tuyiweke ndani ya familia zetu. Kina alhamdulillahi pia uwepo wa teknolojia tunaamini yanakwenda. Ya nafika mbali na tunamuomba Allah Jalla Wala ajalie iwe ni sababu ya kuamsha bongo za watu, ni sababu ya kuwatanabaisha watu waweze kurudi katika jaddati sawab.